يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاعلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يفلح لكم اعمالكم لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استغفر الحديث كلام الله Və khayrəl-hədiyə, hədiyə Muhammedin sallallahu bu aleyhü və alə aəliyy və selləm. Və şərral umur muhtəfətəhə. Və inna kullə muhtəfətin bida'a və kullə bida'atın bələlə. Və kullə bələlə təfnlar. Və səlməllərə en bilinistəkvəl məvza artıran meselelərdən de biri, Kur'an-ı Kerimə düzgün başa düşməydi. Kur'an-ı Kerimə okumak, başa düşməy, kususən də Əməlləməyib. Bunlar hamısı imana artıran əməllərdəndir. İman artırsa təqva artır. Onun görə Allah s.ə.qələ Qur'an göndərir, biz onu oxuyaq, düzgün başa bir şey, dərk iləyəyik və onu uyğun, əməllərimiz də ona uyğun olsun. Örəcə birisi, Qur'an-ı kəlim, Allah s.ə.qələmədir, Rəyiz 14 suredən ibarettir. Fəhər sure azəməttidir. Və üçün biri, ələ əzəmətlərdən biri, azəmətli surelərdən biri, Hans ki, Ubey ibn-i Kəbə Rəsul sallallahu aleyhi və səlləm dir ki, o vəkşə Ubey ibn-i Kəb, sallallahu aleyh və sələlərdən andışdı ve dedi ki, Allah subhanətələ nazil etdi, kitablarda, nə Tevratda, nə İncildə, nə Zəburda, nə Furqanda, belə sure yoxdur. Yəni, bunun kimi sure yoxdur. Fatiha suresi. Və Quranda nəzəməkli suredir. Və başqa hədişdə, Bukhari rivayət edən yani hədişdə, Peyğəmbər səhəsində sahə bilənin birini deyir ki, yadıma səhəsində çıxanda sənə bir şey, xeyirli bir şey deyəcək xəbər. Bax, çıxanda Peyğəmbər səhəsində deyir ki, kitabı ki Nə təəllüqdür disə məna xeyirli bir. Məsələn, elə ki, istədim ki, öyrədim ki, bəs Quran-Kəndi ən əzəmətli surə var. O da Elhamdülillahirabbil aləmin deyə Fatiha surəsi. Və Fatiha surəsi barədə fəzilətlər çoxdur. Amma kifayətdir ki, şəriət onu hər namazda hər bir rükətdə mərliliyib oxumağı. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Fatihəsiz namaz, namaz, failmaz Ona görmüş müsəlman hər bir rükətdə əvvəlində Fatihə ilə başlayır. Və həmsinin kifayətdə ki, hədisi-l-qudsudə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Əbu Hüreyrə rivayətində Allah-ı Allah dedi ki, mən Fatihəni iki yerə böldüm. Bir səsi mənim, bir səsi qulumundur. Elə ki, kulum dəyəndə ki, elhamdülilləhi rabbil aləməyin, mən dəyərəm ki, mənə hamd etdi kulum. Sonra elə ki, kulum dəyərər rəhməni rəhəm, mən dəyərəm ki, mənə, baxın mənə, tərifliyir kulum. Məlkiyum iddín, mənə tərifliyir, mənə fenədir. Sonra elə ki, dəyərəm ki, kulum, və iyyətənə əstə'in. Sonra Allah sallallahu ki, indi bu, burada artı yal oldu. İndiyse, kulum ne istəsi, onu vereceğim. Və nəcə görürsən, Fatiha surəsi əzəməddidir. Və Et, əvvəli də təriflərdə, Allah səhəniyyətlərə təriflər edirsən. Təriflərlə başlayır. Və bu hədisi qütsü dəlildir ki, Fatiha surəsinin birinci ayəsi, Elhamdülillə Rabbül alimindir. lakin, tədik ki, surədən danışmaq çox olar və kifayət hükmətinə adları da soxdı bu surənin Umul kitab, sabul mətəni, Elfatihə və başqəralıq. Və sahabələyə ittifak etdilər ki, bu Sura evləl ki Sura olsun. Onu yaradın də oydlar, Fatiha. Və Sura ödü, böyüm məsələləri özündə təmədib. Böyüm məsələləri özündə təmədib. Və təuhüdün üç kismələyə evləndə, Sura'nın evləndədi. Rübubiyyə, uluhiyyə və ətməyə və O da də, ilə ki dinsən Elhamdülilləh, Rabbilə alemin, ilə ki dinsən Elhamdülilləh, Həndi yalnız Allahə đu'uliyyədir. Fadiyəndə cərbul aləmin. Rububiyyədir. Fəsolu desən er-Rəhmaner-Rəhimətə vəsəttdir. Hətta bəzi alimlər deyirlər ki, imanın artıq rükünü Fatiha surəsindədir. İmanın altı rükünü Fatiha surəsindədir. Ona görə deyəndə ki, Allah'a iman, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə, xeyrli məşərlərinə elə ki deyəndə Allah'a iman deyilsən Elhamdülillahi Rabbil alemin Elrahmânirrahîm Malik yumiddin Malik Olar hamısı Allah'a imandı Ama meleçlər neyse En amta aleyhim Olar üçün nimetlendirmiştün Ve en böyü nimetlendirilən nahluglardandır biri meleçlərdir Ve öyle ki Allah'ın kitablarına iman Sırat-al-mustakîm sırat al, sırat -al yani cüz yol Yani bazı təfsirlerde gelir ki Kur'an-ı Kerim'in yolu Ama peygamberlere iman Həncənim o boyadadır. Anam talehim onlar Çünki başqa yerdə ki, onlar kimlərdir? Onlar peyğəmbərlərdir, sidiklərdir, şəhidlərdir, salihlərdir. Amma axirət gününə iman isə Allah Subhanahu taala ayəsi Fatiha-da Malikiyumiddin, qiyamət gününün hesabat gününün malikidir. Amma gedənin xeyrinə və şərrinə İyyake nəbüd və İyyake nəstəin. Vəslinə. Yəni yalnız sənəyə bağlıdır. E yalnız səndən kömək istirir. Yəni bağlısən Allah'a. Çünki hər şey ondadır. Və hidayinə bizi hidayətə yönəlt. Çünki hər şey ondadır. Hidayətə yönəldən odur, salata da odur və burada da imanın xeyr və kədərin xeyrinə və şərnin iman gətirməyidir. Və nəzirsən Fatiha surəsi çox məsələləri özündə cəmləyib. Hətta Fəxrur Razi deyir ki, 10.000 dənə məsələ Fatiha surəsindən çıxarda bilərəm. 10.000 dənə məsələ Ona görə məhsələmək, yəmrəxəməhullah, na'budu və iyyəkə nəstə'in. Bu ayəni tərcümə mənası verən üç çirq yazır, və kitabı da məşhurdur, mədəabiz-i səlikin və hələn tamamlamır. Ona görə məhsələm, misəlmanlar, birinci Fatiha surəsini oxuyan da, bir cinə ki, sən əzəmətli bir dənə suranı oxuysan, bu suranı oxuyan da, misəlman gəlbi tam bağlı ol Allah-ı və bilmə ata mənasın çünki surə tərbiyədən, tərbiyə əqide, təvhid əqide bütün hər şey var bu surədə. Və birinci də başlayır elhamdülillah. Həmd yalnız Allahadır. Yəni qeyrətsin eləmək olmaz. Həm şükürdən də daha da mühəndir, daha da böyükdür. Və həm də ancaq yalnız Allahı etmək olar. Desə Və bu ayə sən bağlayır Allah səaləyə. Diyəndə ki, Elhamdülilləh, sən bağlayır. Və səra, nə üçün? Nə üçün Elhamdülilləh? Nə üçün həmc yalnız Allah olmalıdır? Çünki Rabbul alemin. Elhamdülilləh, Rabbul alemin. Çünki ələmlərin rəbbi də o. Rəbbi o də. Ondan başqa ələmlərin rəbbi yoxdə. Ona görə həm yalnız onadır. O nə ləməsən? Ar-Rəhməni, çünki o rəhməni rəhimdir. Çünki o Onu yəni yalnız həm də onu Və burada biz deyirik ki, Allah Subhanahu taala uluhiyyə, təvhidinin o təvhidin qismi uluhiyyə təvhidi var. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. yalnız aləmlərin rəbbi olan Allaha dır. er rəhmanir Allah Subhanahu taala sıfatlarından biri Allah təala Rəhmandır və Rəhimdir. Böyük zəhmətindən rəhmətindən bilinən anda bütün məxluqatında bölünüb. 99-u isə yanındadır. er rəhmanir Allah-ı Allah, Allah rəhmandı, bahşəyəndi, rəhmlidir, quluna baxandı, rəhmandı səki ümumidir, vələkən rəhmisə xüsusi, Allah-ı səhətələ rəhmlidir, kiyamət üçün müəminlərə, sonra deyirsən ki, məlikiyumiddin, vələk hamısı bu ayələr göstərir ki, həm yalnız Allah olmalıdır, hər şey Allah-u aid olmalıdır, yəni ibadət, hər şey Allah-u aid olmalıdır, çünki Aləminə Rəbbi odur, rəhman Rəhim odur. Qiyamət gününün Məlik-i Umiddin, Qiyamət günün patşahı odur. Hanı o paçalar ənsı ki, yeryüzündə? Ne üçün dedir ki, Məlik, patşah, başqa sifət gəlmədi, çünki bildirir ki, burada bu dünyada nə qədər patşahlarsa, lakin qiyamətdə bir daha olacaq. O patşahlar ki, var bugün, onlar cəllə olub elə o günlər. Daha məsuliyyətdə olub elə. O gün patşahı yoksa Allah çıxanlarla başqa. Məlikə yoməddin. Fəkiəməşünə din günə adlandırır. Çünki o gün ancaq din fayda verəcək. Əməl. Bu görə müstəram məsəlullah görülən necə böyük əzəmətli surədir. Necə kəmillik özündə. Hər bir məsələni, mühüm məsələləri. Və sonra deyəndə ki, bəlkə yoməddin və əməklin qəsəndən sonra sonra deyirsən ki, iyə təəbüdə O vaşi ki, deyəndə ki, həndi yalnız Allahadır, aleminə Rəbbi də O, Rəhman yamaç Yamaçqının patşağıdır. İndi deyəsən ki, İyyətən Abud. Və burada artıq sən istəyirsən. O da göstərir ədəbi, duanın ədəbi. Çək ki, dua birinci kədə Allah tərifləyəsən. Dua eləyəndə sənə Fatihə surəsi dua elməyin ədəmin göstərir ki, birinci Allah təriflə sonra ədəblərdən həmçinin pəğəmbara sallarlar sən salavat getir, sonra istə. Və Allah səhətlər göstərir ki, nə, nə, nə, nə əsas məsələləri gətirir. Burada nə istəməz Allah səhətlərdən. İyəkənə abud. Yalnız sənə ibadət edirəm. Yalnız. Qeyrisinə yox. Burada tavatikallıq həmçinin var. Yəni, yalnız sənə başa eyrəm. Tavatikallıq yəni, göstərir. Və Allah'a qarşı, xüsusən, birinci Allah'a qarşı ki, təşəbbür Ona görə namad kılmayan, Allah qarşı təkəbirlik göstərir özün. Namad, tavazükarlığın əlamətidir. En birinci əlaməti. Hem şəhəbət, hamısı ibadət, itaət, hamısı tavazükarlığın əlamətidir. Allah'a qarşı tavazükarlığı olan, məhluga qarşı da olacaq. Amma Allah'a qarşı təkəbirlik te olan, məhluga da təkəbirlik olur. Və sonra dəyirsən ki, İyəkənə abudu və İyəkənə usta'in. Və yalnız sendən kömək Və onu göstərir ki, kömək də yalnız Allah denəyən, Allahın bağlanma lazım. Qəbrə, başa dağı ağaclara yox. Həmçinin bu ayirədi göstərir ki, nəfsi tərbiyyələndirir ki, cəmatla olmalısan. Çünki demir, yətə abud, yalnız sənə ibad edir ki, biz, yətə abud, yalnız biz sənə ibad edirik, əncaq yalnız səndən kömək istəyirik cəm formatında. Və onu göstərir ki, cəmatın mühümliyi, cəmatda olmağın mühümliyi, Ona görə namaz cemaat Bir vaxtı 25 baş, bir vaxtı 27dir. Əfsal də təsdiqləmir. Sonra ki, Allah Subhanahu Taala öyrədir sənə nə istəmək? İhdina'budu veya kenesfa'in, ihdina's sıratal mustaqim. İhdina' rəyidatlandır. Ona görə də hidayət bağlıdır Allah'a. Yəni Allah Taala hidayət Allahdan istə. Allah deyir hidayətən. Ona görə peyğəmbər sallallahu o vaxt bu tələbə istədi düz yolə yönəltsin. Allah təala ayə göndərdi ki, sən hidayət verməsin. Mənə hidayət verən və mən biliram ki, hidayət layiqdir. Hidayət Allahdadır, Allahdandır. Ona görə Allah surə səni başa salır. İhdinə. Həmişə istəyinə. Ona görə şükür edirsən. Həmişə səf Fatihadə bunu istəyirsən Allahdan. Yəni düzəlt məni tüz yolda, et, sabit et. Çox istəmirəm də hidayəti, yəni sabit et məni bu yolda. Həç də surə atılmışdıq. Haqq yolu Qansı yola? Ehdina surat-ı Düz yola. Allah-u Teala'nın yola, Kur'an'ın yola, Peygamber sallallahu aysin yola. Ehdina surat-ı müstakim. Surat-el-lazina al el-amta aleyhim. Qayr-i-l-magduda Həmçinin suredə Göstərir ki, Dəlik, sən Allah-u düz yol istədən. Düz yol istəyəndən sonra, Sonra dedim ki, Ya Rabbi, Məniz Allah-u Onu göstərir ki, hidayət edən də zəlatı aparan Allah Subhanət Hala izni olur. Həmşə Allah-ı Allahdan hidayət istər. Həmşəni göstərir ki, ehtiyatlı ol. Həmşəni Allahdan istəyir ki, səni zəlatı aparmasın. Kimlər ki, onları aparmışdır? Yahudilərlə nəhsələnləri. Yahudilər təkəbüllərlərinə görə haqqı belə belə imtina etdilər. Nəhsələnlər isə cahilliyinə Allah-ı Allah-ı etdilər. Ona görə, qarşı sələflər deyirlər ki, kim hatta ümmətimizdən, kim təkəbbüllən haqqı qabılı etməsə, yahudlərin misalındadır, Allahın qəzəmlərinə gəlmiş misalındadır və kim cahilliklə ibadis edirsə, nəfranlərin misalındadır. Ona görə, mühdənə müsəlmanlar bu surədə <coughs> bizə əsli yaşamanı göstərir Allah-u Teala, yolun, düz yolun və tuxru imlətlər göstərir bizə, bu surəyi okuyanda təbii ki, bu qıslı idi, bəzi faydalara toxundu, bu surədən danışdıqca, danışdıqca, bizə neçə dəfə danışma lazımdı xütbələrdə, və lakin məksədə o idi ki, heçə olmasa bu surəyi okuyanda, <coughs> bircə nə oxuysan, mənasını öyrən, xüsurla oxu, mənalanı dərkələmə ilə, hətta namazın düzgün ola hətta ibadətin düzgün ola və bu surədən faydalanıq ilə. Allah, həmçinin eh, isənin yadılma çalsın, dəkma. Allah s.ə.q. bizə işli faydalardan etsin və Qur'an mühkənimi düzgün başarılı şənmərdən etsin. Allah s.ə.q. xalqımıza idarət ver, yaraq. Qarab, ölkəmizə həmçinin mühkənmələ, ölkəmələr, fəsaddan, bəlardan qoruyur. Qarab, həmçinin aşkına, yaraq, xüsusən də Abubakir məsitlərinin aşkına, ya yaraq. Qarab, kim buna mani olur, olayı tezalandırır? Allah ləfə istəli ləzəlik, ya Rabbi, ulanə eləzibu dünyada olmasın. Arabəm tülmətinizi ve cəmaatınızın fütnədəmə hənə gürək. Akuləzə və astaghfirullah ləhə və ləkum və ləsəə ilə muslimənin min kududən və astaghfiru inna huq vəl qafur və xin. <coughs> Elhamdülilləhi rabbilələmin və sələmə alə əşrəflən dəyəm əlsələm Seyyidinə və alə əlihə və alə əshələhə alə əcmaəyən İbadəlləh ان الله يأمر بالعدل والاحسان وانتقاء القربه وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون ولق الله رب الله وعلى ما تفعلون راقي السلام الله